с тогиван жиля тоева о о киш то суди во енен ду о киме он пролазе чи видецьу человека и за те се го шрети не гове горечи рави O moj roditelji sinjenje mu vite ste rodi sin. Isus odgovori: "Da sa grije ni oni roditelji njegovi, nego da se ja ne dela Božija na njemu. Meni valja činiti djela ono na koje ime posla dok je da dolazinoš kad niko ne može raditi, dok sam u svijetu, svijeto sam svijetu, prekavši ovo, djuno na zemlju, ti načeli blako s ljulačke, i pomasa blakom oče Stjepone i reče mu, vidi umite u banji Siloanskoj, što prevedeno znači poslan, Он одедакни и умисли и дође гледајући, а соседи и они којега бјеку видјели преда беше сње говорако, није ли ово она што је сједао и просио? Једи говорако, даје она друге, даје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 И кад отидо, и ових се прогледа, када му рекоше, гје је он? Рече, не зна, он да њега, некадашњега слјепта, подведоше фарисејима, а беше субота, кад јесус начени младо, и отвори му оћи, а фарисеји га тада опет и тако како прогледа, а он им Blato mi medno na oči i u misli vidim. Tada Gora, ko neki otvori se ja. Nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetuje subotu. Drugim mrakom, kako može grešan čovjek takva znamenja činiti? I na starazor među njima te tekušće sljepcu. « Šta ti veliš za onoga što otvori oči tvoje?» on reče, « Prorok je, tada ne vjerovaše za njega, da je bio snijep progledao, dok ne nedozvaše roditelja toga što je progledao, i zapitaše i govoreće, je li ovo sin vas, a vi kažete?» Da ste rodi svijep, kako dakle sada vidi, a roditelji njegovi, odgovoriše i mrekoše, Znamo da je ovo si naš i da se svijep rodi, a kako sada vidi ne znamo, Ili kako mu otvori oči, mi ne znamo, već Samo odrastao, pitajte njega, neka sam kaže za sebe, ovo rekoše roditelji njegovi, jer ste bojako judeja, jer ste judeji već bejako, dogovorili da, budu odluč, da bude odluče na sinagoge, na goge njega sreda za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, odrastao je, Je ga pitajte, tada po drugi put dođe šest čovjeka koji je bio slijep i reče mu: "Podaj hvalu Bogu, mi znamo da je ovaj čovjek griješao." On odgovori reče: "Jeli griješao, ne znam, jedu znam da ja bih srjet i sada vidim. Kada moći trekuše šta ti učiniš?" Ako ti ottori očije. vozgovorim, Već vam kaza ki ne slušaste, Šta opis poćte začnujete. Da, da nećete vi da poststanete učenici njegovi. Oni gaaj zgote šerekoše I si učenik njegom, a mi smo učenici mojstevim. Ni znamo da je moj da mi znamo da je moj govorio Bog. A ono gde ovo ga ne znam otkuda je odgovori što je reči u tome jeste čudo što vi ne znate otkuda je a ono tvorijoćimo je a znamo da Bog ne sluša grešnike nego ako po Boga poštuje i volju njegovu tvori toga sluša očako je vjeka nije čula Dajko otvario oči rođenom esvijecu, kado ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovorioše reče mu: "Jesi se rodio sa u grešima, pa dinand da učiš, i si rashegnao polje, čujo se zagaj traš na polje, pa naša u sigarečevo. Vjeruješ li ti u Sina Božijega, on odgovori reče, a tvoje on, Gospode, da u njega vjeruje. A Isus mu reče, i video ti ga, i onaj koji govori s tobom taje. a on reče, vjerujem, Gospode, i prikonim u Боже Господе Христос слава Боже чудство се славствует Господ на небеси. Мир си сэсво. Ne je mnogo prošlo, ali je došlo vrijeme i došlo je trenutak, da pored novih slabosti, očiglednih slabosti i strasti, primetimo da je blagodat Božija ipak prišetna i zadjeluje u nama. Кажем благодари Божија, возглашујемо се признајући да дејство није но не наше, дајење дејство негово, не наше. Кажем о негово, зисљемо на живог Бога, триспос с над Бога воч и сина и святого духа дакле примећујемо да он не ми djeluje у нама и то треба да примијетимо и дужност мо да примијетимо и слово словња и благодарност да узносимо Primjećujemo da djeluje braći i sestre, jer evo vidimo da vi koji se sabirate praznikom i nedjeljnim danom, dan gospodin, da ste pokretani silom Božijom, da je kvasac, blagodati Božije, počeo da djeluje, da je zaklasio srce i više prožima bić I to je nešto što treba primijetiti i na čemu treba biti blagodaran. Sa druge strane, treba naglasiti da, ako budemo strpljivi, ako ovo djelovanje Božje blagodati, Prepoznamo kao djelovanje Božlje plagodati nikako i ništa ne pripisujući svojoj pameti, svojoj mudrosti, svojoj sili, svome znanju. Jer to je mnogo opasno, broći se, jer se na ovom putu najopasnija misel, u isto vrijeme i najružnija pomisao. I potiče od onoga ko sve ružno nadahnjuje na ružnog nekad lijepog, a danas najružnijih satana. Gorda pomisao, njegova je pomisao. Ako je u nama gorda pomisao, on je u nama, braći i sestri. A ako je on u nama sa svojom gordosću, Nema Boga, brate i sestre, nema svjetlosti, nema viđen Ako nema gordosti, ako je smirena misao našla mjesta u našem umu, angelima donijete blagodacu pokretanja, a blagodac i nosi u sebi Onda se pred našim duhovnim vidom otvaraju novi horizonti, nebeski horizonti, novo viđenje, duhovno viđenje. Gordost je sklepilo, smirenje je viđenje. Gordost je satana, smirenje je Bogu. Ako hoćemo, braće i sestre, da vidimo Boga, neophodno je da se smirimo, da se smiravamo. A smirenju i vodi istina da sila nije od nas da je Božija, ali da djeluje u nas. I što čovek tu istinu više prihvata... Sijeva Božja se u njemu sveviše ih broz njega projavjujim. Velika siva Božiju. Zznamo da su naši sveti i oci sve te Jakocovi činjivi već sveca nego što je ci Boži čini za vrijeme svo zemnog d Ali opet i ta sila je bilo od njega, tu silu što od njega prijemili prethodno, naučeni smirenju od njega i is, smirenju. I mi, braći i sestre, ovdje sabrani, ne tražeći da budemo sudotvorci, ne treba to. Ako bude trebalo, doći će to samo od sebe, doći će na smirenje. A ono što nam je potrebno, vrlo potrebno, što je važno, vrlo važno, što je u stvari najvažnije. Važnije od svih naših važnih obaveza, važnijih poslova. Vrednije od svakog dobitka, braće i sestre, jeste ono zbog čega se mi trudimo na ovom putu, na ovom poslovu, zajedničkom poslovu jeste da vidimo Boga i da se srcem sjedinimo sa njim. Ovo što sad imamo, braće i sestre, jeste bolja situacija, bolja od one u kojoj smo bili to svako može svojim iskustvom da potvrbi. O tome ne treba mnogo da govorimo, jer iskustvo govora. Ali treba znati da ovo što imamo nije sve što možemo da imamo, što možemo da primimo i što Gospod može i želi da nam da. Ros, crkvu svoju, jer sve što daje... Kad mislimo daje, mislimo na blagodatno davanje, jer sunce i vojima, sunce braći i sestri i zmije obacijala i beslovesna stvorenja. Mislimo ne na to davanje, nego da, na ono blagodatno davanje Boga ljudima koje se daje kroz crk. Taj dan, glavu da Božiju, ne možemo primiti izvan tijela Božije, izvan crkve Hristove, izvan crkve apostolske pravoslavne. Mnogo što drugo možemo primiti i van nje, ali samo u njoj, braće i sestre, primamo ne Božije, nego Boga. Idući ovim putem, trudeće se u crtljenu sa naporom, jer svi znate, svi osjećate da crta traži napor, traži podnik, traži naskeze, i ovo malo što prinosimo, i to je braći i sese, kad Bogom brijed, znate, zna Koliko mi možemo i u kojem vremenu se trudimo. Ne treba to njemu da objašnjavamo. Zna on dobro. Treba se truditi po mjeri vremena i onoliko kako snage imamo. A imamo, breće i sestre, dovoljno da se krećemo, dovoljno... Da dođemo do hrana dovoljno da se sa Bogom sretnemo i sredinimo. Jer ta sila, kako reko smo, nije od nas. Mi smo prijepljici. Ona silezi sa nebesa. Ona je sam Bog i njegova božanska energija koja nas pokreće. Kao slobodne ljudi, slobodna biće kao ljude koji mogu da kažu dosta je, neću više od danas ne želim više ovim putem kao što su i u vrijeme kad je gospod hodio zemljom i propovjedao mnogi hodili do jedne ure i onda stali rekli tvrdo je ovo ajmo mi nazad na sigurno ovo tvrdo Тако и данас, браће и сестре. Предемо ми за Господом и трудимо се неко време, посјећујемо и свете службе, урадимо и неко добро дјело, мало се ју посту опробамо, мало и молитвенике изокрећемо, мало и завртимо, ali u jednom trenutku osjetimo da možemo više. Zanimljivo srce, duhovna intuicija i nepogrešiva. Savje kažu dobro je, ali možeš mnogo više. Ako hoćeš. E tu, braći i sestre, nažalost mnoge ostanu Mnogi imaju to ki granice. Mnogi se vraćaju u prostor tame. Mnogi ponovo na vuku su vrhivog na svoje oči. Koje su krenule da gledaju i ko su mogu još više da vide. Zato Sveti Otac naš Gregorije Palama u besedi koji je govorio o svom baš novu ovu nedelju, mada se zadržao ne na ovom evanđelju, nego na onom koje se čita na jutrenju, vaskrašnje evanđelje, kaže kako su velike posledice ako čovjek strpljivo prebiva u črkvi, strpljivo prebiva u hranu, slušajući riječ Božju i prudeći se da um šuzi Sce priтиni volje is spoсти žeju isposti, volju ispoststi i usmjeri prozisusvovu молитvu ka иenu Božjem ka imenu siji na Božju. Ne dan nego jedan dužvi временski период. Ggledajući kak obraćja i sere naпуštaju а он стоју. Гледајући како и најближе око њега посустају, ваде сигарету, пале и враћу се на мјесто у свијету које је резервисано за њих. Јесли прије тога сплаћли нама, od otcima otcima hranili svoje srce to mjesto je uvijek rezervicano za svakog onog ko je usao sa tih svetskih demonskih trpeza dokaj dolazi srce do strašnog suda tamo je su rezervicano za sve one koji su na zvu Pastirske hvule ustali i krenuli za pastirom. Tamo niko ne sjeda, jer satana to ne dozvoljava. On negubi gubi nadu i hoće opet da nasvidi vidi tamo. Jer to je njegovo carstvo. Kako si mogao da se drzneš, da ustaneš sa stola i da ga da uvridiš na taj način? To on ne oprašta, braće a ustali smo na dan kad smo se pokajali, kad smo primili sveto kreštenje. Kad smo ustali i osmijelili se da mu priđemo njemu, caru tog carstva, ne nekom drugom, baš njemu, jer gospodin insistirao, baš njemu. I da mu prunemo u lice. Da dunemo na njega, prezirujući njegovu silu i da prunemo na njega prezirujući njegovu slavu. Ali u crkvi Hristovoj samo milimetar iznad nje, to je braće i sestre pogudilo krajnje, bezdomljivo. Samo u crkvi to možemo da uradimo i u crkvi ostajući da budemo nasigurni. Malo vi dađemo iz nje posle odrisanja braće i sestre biva užasno i sedam puta vojno. Zato sveti otac Grigorije kaže i krije pi pastu govoreći nemojte da se prašite kad bližnji odlaze. Nemojte da se prašite kad vidite da najbliži i po krvi i po duhu kumovi, prijatelji sabraća Čak i u manastirima, braće i sestre, čak kad vidimo i da oni koji bi trebali da vode, kad i oni odpadnju, ne treba da se zbunjujemo, kaže Sveti Ocet Grigorijev. Stoj, budi strpljiv. I strpljivome se daje, braće i sestre, poseban blagoslov. On je to povezirao sa onima koji do kraja ostaju u hramu za vreme božanstvenih liturgije, koji ne izlaze iz crkva, četajući okol, gledajući lijevu desnu, nego ostaju strpljivo sad, dva, tri u hramu. Znojeći se i trudeći se, Gospod braćuje se, se sve to pažljivo posmatra i nagrađuje čim drugo važno, jer nama je to važno. Čime će to gospoda nagrađati? Mi smo svi ovdje došli, braći i sese, Da bi primili, znate. Od puno pravda. A da bismo bili nagrađeni i čime se zapravo takav trud nagrađuje jeste ono o čemu nam današnje svetoje evanđelje govori. Oba evanđelja Mi ćemo dotaknuti samo kratko ovo drugo, mada i prvo mnogo važno i Sveti Grigorije Palavno se na njemu zadržao. Na viđanju angela od strane Svete Marije Magdalinu. je govori da nije gledala pod sunčevom svjetlošću, jer je bila tamo mrak i gledala je u grobu. A sve jasno, sve puno svjetlosti razgovarala s angelima i kaže da to nije bila tvarna svjetlost, nego svjetlost vaskrstenja Hristovom. Ona svjetlost koju je ovaj Bogom mrak hrama čini svjetljiv od sunčave svjetlosti, koja je u ovom trenutku, braće i sestre, nezanimljiv. Iako je divan dan, ospuno nezanimljiva, u krajnjem i nepotrebnom odnosu na svjetlost koju u hramu. Jer je нижњих твогيته. И нетиче се душе у онном суштинском смислу, за разлик од благодатне светлости, светлости воскресения, која нас одгере, тајанствено обосила, обосила дубину наших бића, који ми тек сад почињемо да наслућујемо, браћо и сестре, да наслућујемо да има просто унутар срца, тако звано духовно срце. Dar Boži, onima koji istrajno prebivaju u hramu do kraja službe i kad god je vrijeme za liturgiju, posebno nedjelji dani praznični, jeste viđenje, jeste skidanje mraka, jeste iscjeljenje vida i uma. Kao što je pitao učitelj po poroženju, vjeruješ li ti u Sina Božijeg? A on kaže, ko je on da u njega vjerujem? Ja sam ti koji govori s tobom. Vjerujem, gospode, reče slijepi i pokloni. Duplo isjeljenje braće i sesteja praviti razliku između znači onog prvog kad je vidio tvorevinu, vidio prvi put sunce, ljude, svoje ruke, Nikad ni ruke nije vidio, nikad čovjeka nije vidio. Bio je čovjek, ali nikad čovjeka nije vidio. Sunce, svjetlost, odruženje svijetlji. To vidjenje braća i sestra, manje je od ovog drugog kojim se evanđelje završava. Vidjenje Sina Božijeg u ljudskom tijelu. Vidjenje ovopročeno Boga. I mi, bratvi i sestri, koji se sabiramo nedeljom, nažalost moramo se ograničiti jer oni koji se ne sabiraju nedeljom, to su mrtvi ljudi. Ponovo govorimo sa nadom da će ustati iz mrtvih, ali to u stajanju mora biti potvrđeno viđenjem Sina Božijeg i poklonjenjem pred njegovom silom i njegovom tajnom A mi koji se ovdje sabiramo, još uvijek gledamo onim prvim viđanjima. Znamo da dođemo do srca, braće i sestre, i to je dobro. Gospod ga je pomazao blatom i to je bilo njegovo dejstvo, Božje dejstvo. Idi u misel i progledaj. I misle se, braće i sestre, isto umili. I ovo što znamo gde je hram, znamo da je važno biti na svetoj liturgiji u 8.30 kada ona počinje, znamo da je važno nikako je ne propuštati. Jer ja to je uže koje nas drži nad bezdanom, pogigli, tam i neznanja, to je, braćo i sese, nemoj zašto ovo govorimo? da se ne bismo prelastili, da ne žao ne prevarimo. To je ono prvo viđenje, prvo ispjelenje. Ali mnogi od nas nisu progledali onim drugim viđenjima. Što je i srpljivo čekaju, to je tačno. I to je dobro. Ali još nije došlo, obraćaju se do onoga do čega treba da dođe. I daj Bože i da će Bog da dođe. A šta je to drugo? To je ono o i sveti otac Gregorije govori. Da vidimo, braćo i sestre, i prethodno ispijeljeno uma, dakle duhovnim vidjenjem, da vidimo da se nalazimo u grobu gospodnje, da vidimo prisustvo nebeskih sila, duhovno da doživimo, do duhovno da osjetimo, duhovno da vidimo, I da vidimo, braće i sestre, ono što je najvažnije, da je Bog ovdje sa nama prisutan, tijelom i prvom. Isti onaj koji je pital sviporodinog, vjeroješ li ti u Sina Božijek? I odgovorio, ja sam koji Isto to, braće i sestre, i danas govori, pitajući nas, ako još nismo povjerovali, Pa kažemo, a ko je on? Da povjerujem u njega. Onaj ko ime dovede do hrama, ko ime odvojio do vaši, od bezdumlja, od prevesti, ko je on? I gdje je onda mu se pokloni? Da vjerujem u njega. Kao u sina Božje i Boga. On će odgovoriti, evo ga ovdje, na svetom biskosu, evo u svetom puti. Ja sam onaj koji se daje, kojim se pričaščujući. E to je, braći i sestre, obratimo pažnju, najveći dan vidjen je Boga u svetoj pravoslavni crkvi, a u njoj u svetim tajnima njenim. Posebno u svetoj tajni Eferistije, u svetoj liturgiji, A prisutan Bog, braće i sestre, ne da nas pomažuje blatom i da nam daje da vidimo bolje ono što ne treba da gledamo, nego da nam pomaže oči svojom krvlju, braće i sestre, da nas nakrani svojim tijelom i da nam da nebesko vidjenje, da je njega, a sve blagodaćih duha svetog, kako rekli smo, ne svojim snagama, blagodaćih duha svetu gledajući njega, braće i sestre, oca osjećamo. A oca može da osjeća kao oca samo onaj koji duha njegovog ima u sebi. Duha u sino vljeđu. Da gledamo Boga, ne kao Boga, braće i sestre, ne više ni kao tvorca, Ne više ni kao svedržitelja, ne više nikao kao i stjelitelja, iako on sve to jeste, nego kao otce. Jer sin njegov, to ko će braći i srce, to je njegov sinomski zadatak, to je njegova sinovska misija, da vrati um u srce i srce braći i srce da digne do naručja Očevu, to je misija Sina, da budemo jedno sa Otcem. A ne možemo biti jedno sa ocem bez kroz Njega, kroz Sina Njegovog, a sve silom i dejstvom Duka Svetoga koji od Otca iskodimo. To je ono, braće i sve se, što Gospod želi da nam da i što nam daje, braće i sve zato budimo strpljivi Nemojmo svijet sa svojim magnetima da vas odvaje od crkve. Zato je neophodan post, zato je neophodna molitva, zato je neophodan podbih. Ne kao nešto što je suštinski važno, nego vodi braće i sese do ispunjenja suštinski važno i neophodno. Zašto crkva naglašava postove, molitve? Zašto naglašava vrlinu? Zašto isiče zapovje, zašto isiče pravile? Da bi nasačuvala, braća i sestre, pridala ovom svetom ambijentu i podigla na nadnebeske nivoje, nadnebesne visine. Pri tome, sve se to dešava u našem srcu, dubokom srcu, braća i sestre. Bog je tako napravio, da sveto može da se desi. I sila duha svetoga sveto se savršava, Pod uslovom da smo strpljivi. Zato nemojte smatrati da je ovo vaše kretanje, ali vaš trud, podlik, bez beznačajan. Nemojte biti ni zadovoljni onim malim utjekama koje vam daje boravak u hramu. Malo je popustila napetost, malo je popustila nervoza ili prosto mislim zapalio cigaretu 2-3 sata kako sam bio u hramu te male, titne utješnje. Nemojmo time biti zadovoljni, braći i sestri. Nama se nudi veći zalogaj. Nama je potrebno mnogo više od toga. To što je potrebno, to će Gospod i da da, ako budemo strpljivi, ako budemo u umno-srdačnom podvijegu, braći i sestre, pažljivo slušajući riječ Božiju, do kraja sa strpljenjem i pažnjom prebivajući u hramu, ne osvanjajući se ni na svoj trud, ni na svoju žrotvu, nego očekujući spasitelja, očekujući Sina Božije, slušajući njegov glasku i može da otvori viđenje uma, oko uma. To može, braće se sese, da se desi iznenada. To može da se desi nekome danas, To može da se desi prilikom narednog izgovaranja Isusove molitva. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomilujme. I da se otvori, da čovjek vidi da zaista stoji pred Bogom ovdje u crkvi. Bez pretjerivanja, braću se, da stoji pred samim Bogom da riječi koje sveštenik izgovara doživljava kao riječ u kojemu sam Bog govori. Kad izađe s sveti puti i pozove ga da se sjedini sa njim, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje, da osjeti srcem ono što je ranije ušima nejednom čuo, ali nikad do tada srcem, odnosno umom, da čuje da sam Hristos iako riječ izgovara tamo neki sveštenje. Neophodan za tajnje. Ali govori glas, a sila je Božija. Poziv je božji. To je, braće i seste, nešto što nudili tu riječu. Lišu male stvari. Pa I pozvani smo svi mi. Gospu se obraća svakome od vas koji misli da ima problem. Ne vidioći da je on riješen i u mnogome prevaziđena sva naša očekivanja. Treba malo, braće i sestre, da se osjećamo kao ljudi, kao djeca Božija. Reskaču nas ti blagoslovi, gde smo se mnogo stavili od brige, od mnogo bližije, od mnogo metrežije. I da vidi, braće i sestre, u da gleda očima, da gleda krv Božju, očima da vidi tijelo Božje. Nisu male stvari, ali umnim očima koje daju silu i fizičkim človima da sagledavaju nebeske stvari. Eto neka bi gospod dao, a daje... Svi ima nama to drugo viđanje, to dublje iscelenje uma, da vidimo i hran Boži, da znamo da dođemo do crte u pravo vrijeme, ali ne samo to, nego da kad već dođemo, da imamo i ono drugo duhovno, umno, srdačno viđanje, da u tajni tijele i krvi vidimo prisutnog Sina Božijeg, da vjerujemo u njega kao ono ko nas istijeduje i da mi se poklonimo braće i sestre i da primimo vjerujući da je zaista sve tako kako nas crkva, da primamo samo njegovo tijelo i samo njegovu prvost. I pričestivši se da vidimo svjetlo istinitu, da posjetimo svjetlo istinitu u našem To je ono, što nam ljudi ceva, to je sila i dæjstvo Voskrasenja Hristovna. Hristov